Jonathan, ja. vad skulle du göra om du blev sjukt rik? Då skulle jag skattefuska. <laughs> jag misstänker att du, att du svarar det här eftersom att du vet vad dagens ämne är. Ja. Men om du hade kunnat ha haft lite mer fantasi? Vad? Om jag har haft mer då? fantasi <laughs> än vad jag har, då så skulle jag... Hur mycket pengar snackar vi om? Vi snackar ja, 16-17 miljoner. 16, 17 miljoner? Ja. Jag skulle en jättestor lägenhet. Och sen så kanske du aldrig skulle jobba mer, Eller? Skulle jag kunna klara mig på? Ja, det beror ju på om du... Hur snålt jag lever. Ja. ja men då, nej, det skulle jag inte. Jag skulle få jobba, ha en jätte stor lägenhet. Och eh, typ ta i år. Och åka en massa resor. Och slösa jättemycket. Betala elräkningen kanske? Ja, det skulle jag. För det visade sig nu i veckan att Andreas Andersson, mm. fotbollsspelare... Mm. Jag har ganska dålig koll på sånt här med sport och sånt. Men det, det sägs att han är fotbollsspelare. Ja, det är han. Och... Ja. Han spelade i Göteborg. Och han spelat i... Milan har gjort det. Ja, han har spelat Milan. Newcastle och IAK och gjort viktiga mål för landslaget. Han är proffs i alla fall. Det, han ja. har tjänat ganska mycket pengar. Ja. Och här nu i veckan så har Ekot avslöjat att 2007, det taxeringsåret, så sa han sig ha en förmögenhet på 1,5 miljon. Ja, det tänkte jag på. Det är lite väl lågt. Ja. Ja. Och nu så här i efterhand så har det visat sig, av en anledning som vi snart ska prata mer om, mm. så har det visat sig att han hade en förmögenhet på 16 Miljoner. Det är lite skillnad va? Det är lite skillnad. Och det var alltså pengar som inte han skattade på då. Nej. Och vi kan ju berätta lite grann vad som, vad som ligger bakom det här. Han var ju bara en av de 502 svenskar som förekommer i det här som kallas för Swiss Leaks. Ja, och vad är det? Det är alltså en slags skandal där det har läckt ut uppgifter från banken HSBC. Mm. Som är en av världens absolut största banker. Japp. Och det har läckt ut uppgifter som visar på hur, hur de i Schweiz har hjälpt folk att eh, hålla stora mängder pengar undan gömda från skattemyndigheter i de här personernas hemländer. Smart så, från dem. Och där liksom banken själva har tagit initiativet till att säga, kom vi hjälper er att fuska. De har, de har hjälpt till och bistått med ja. de tjänsterna. Mm. Närmare 150 mediebolag världen över har ju nu tillsammans granskat de här Datafilerna som har läckt ut från HSBC i Schweiz. Det verkar bli vanligt vanlig tycker jag att massa, massa, massa olika mediebolag går ihop och reder ut en enda stor härva. Ja, det blir väl en ganska bra research mm. av den när det finns väldigt, väldigt många mm. som, kan, som kan jobba ihop. Teamwork. Exakt. Mm. Men alltså, i det här materialet som är från 2007 så finns det alltså kungligheter från Mellanöstern med politiker från Storbritannien och Ryssland. Det är Hollywood-kändisar, ja. världsberömda artister och grovt kriminella personer också. Ja. David Bowie, eller Bowie, kan ja, man uttala det. precis. Han är med där. Elle McPherson, som är en supermodell, ja, ja. som har varit ja. supermodell hur länge som helst. The Body, som man kallar det. Exakt. Och det är en massa människor, massa namngivna personer som är med här. Och totalt så rör det sig alltså om över 100 000 personer som kan kopplas till konton som totalt sägs innehålla över 800 miljarder kronor. Just det. Det är väldigt, väldigt många. Och det är väldigt mycket pengar. Det är väldigt, väldigt, mycket pengar. Den här läckan har kallats för den största bankläckan någonsin. Så idag ska vi alltså prata om ja. vad är det som har hänt i ja. den här läckan. Vad ledde fram till det här? Vi ska kolla på hur det svenska skattesystemet funkar, mm. vad, som, vad man har skyldigheter att göra och vad som är ajabaja. Mm. Och så ska vi räkna lite skattematte. Härligt. Vad härligt det som tar det an det svenska skattesystemet. Ja, men alltså, jag, jag vet inte. Det här är någon slags självspäkning. Jag mm. vet inte varför jag gör det här mot mig själv. Jag ger mig bara in på ämnen som jag absolut inte har någon som helst koll på. Kommer du komma med tips om man ska fuska? Man kan få se på det här programmet. Mm. Lite som man vill. Ja. Man kan få se det som en handbok eller ja. så kan man få se det som ett litet varningens finger ja, ja, som man inte ska göra. I betraktningens öga. Ja. Eller öra i det här fallet. Varmt välkomna. Men vi börjar från början med den här Herman. Mm. HSBC, mm. världens näst största kommersiella bank. Och det jobbade en snubbe där som heter Erv Falciani. Okej, okay. hur snackar vi italienare här? Han kom från Monaco. Ja, han är Monagask. Yes. Och mellan 2006 och 2007 så samlade han massa konfidentiella uppgifter- mm. om mer än 106 000 av bankens kunder. Okay. Det var kunder från mer än 200 länder, avsåg mer än 300 000 privata konton- och de innehöll ju jättemycket pengar. Och de här uppgifterna laddade han ner till fem stycken hårdiskar- som han eh, stal med sig. Och de här hårdiskarna eftersöktes av sveitsisk polis- som kom och grep honom och ville förhöra honom. De hade honom i förhör. Och sen så typ släppte de honom ja. och sa att ja, vi vill föra dig lite mer. Du får gå hem nu. Men sen så, om du bara lovar att komma tillbaka imorgon. Men det var det fransk polis som gjorde det här. Det här var schweizisk polis. Schweizisk polis, okay. mm. Tror att han åkte tillbaka? Nej, tror jag inte. Han hyrde en bil. Och, dumma, så, dumma och, så, och så stoppar han in sin fru och sina barn i den här bilen ja. och så bara började iväg till Frankrike. Och så har han lämnat över de här uppgifterna till franska skattemyndigheten som har börjat göra eftersökningar och då upptaxera ett stort antal fransmän. Och eh, sen har anonyma källor inom den franska regeringen har så läckt de här uppgifterna till den franska tidningen Le Monde. Ja, alltså det Le Monde har inte fått dem av honom? Nej, de har inte fått dem av honom, utan de har fått dem av läckor inom den okay. franska regeringen. Och sen så har ju Le Monde då tillsammans med det internationella journalistnätverket ICIJ ja. under ett halvår granskat det här materialet. Och det är alltså journalister och mediebolag ja. från 45 länder som har samarbetat för att liksom Just köta det. igenom det här materialet. Så the, the Guardian i England och CBS 60 Minutes i USA. Ja, och här i Sverige så gjorde ju Ekot ja. några avslöjanden häromdagen. Så de har liksom samtidigt enats om att trycka på den stora mm. publiceringsknappen för att liksom få ut det här till medierna. Och det har ju blivit en jätteskandal. Ja. Och det har ju visat sig att det finns en väldigt massa människor i den här informationen som på något sätt har gömt undan pengar. Men jag tänkte att vi kunde titta på det från ett svenskt perspektiv och se lite grann hur det funkar med att inte redogöra för vilka pengar man har och att lite krasset gömma undan pengar mm. på bankkonton utomlands. Jag pratar med Göran Haglund som är skatterevisor på Skatteverket. Och han har under en lång tid arbetat med frågor om just kontroll av oredovisade inkomster från utlandet. Så han har ju lång erfarenhet av det här, och han har ju blivit den personen som jag den här veckan har hållit i handen. Så jag tänkte att vi kan ju lyssna på hans förklaring av vem som egentligen behöver betala skatt i Sverige nu. Ja, det är i första hand de som är bosatta i Sverige men även andra som kanske... Vi utomlands men har vad man kallar för väsentlig anknytning kan bli skyldiga att betala skatt här i Sverige. Och det kan vara till exempel att man har familj här i Sverige, en make maka eller mindreåriga barn. Det kan vara att man har ett företag här i Sverige som man är aktiv. Det kan också innebära att man har en bostad kvar i Sverige som alltså permanent bostad. Är det så att man är vad man vi kallar för obegränsad skattskyldig i Sverige just för att man är här eller att man har väsentlig anknytning. Eller något annat. Då är man alltså skyldig att redovisa de inkomster man har från de här tillgångarna utomlands. Och det var alltså Göran Haglund som var skatteredvisor på Skatteverket. Och alla är ju inte helt förtjusta i det här med att betala skatt. Nej, men skatteplanering behöver inte definition vara fusk. Att ha pengar på ett konto utomlands behöver inte per definition vara olagligt. Men är det så att man har tillgångar som man måste redovisa om man inte gör det då kan det ligga till grund för vad som kallas för ett skattebrott. Ja, och räknas inkomst räknas det också? Räknas det ränta på förmögenhet? Alltså, ja, det, ah, okay. det gör det. Avkastningen på en förmögenhet måste man skatta för. Alltså det Precis som du säger, räntan. Men vad händer då om man begår någon slags skattebrott? Ja, jag har alltid hört att vi hade så otroligt stränga lag mot skattebrott i Sverige. Men det har kanske ändrats. Göran Haglund som jag pratade med sa att man brukar titta på den undanhållda skatten och kika på hur mycket pengar det rör sig om. Och så brukar Skatteverket räkna 10 basbelopp. Som en gräns för åtalsanmälan. Och det är ungefär 400 000 kronor. Så har man 400 000 kronor eller mer så kan det vara tal om alltså ett, ett regelrätt skattebrott. Och skattebrott för ett skattebrott så kan man få böter. Ja. Eller så kan man få fängelse upp till sex år. Okej, okay, men om det är under det så är det bara lite skattefusk. Och då är det lugnt eller? Då behöver du bara betala det du är skyldig. De lägger inte på någon extra straffavgift. Nej, som, Nej. som jag har förstått det. Mm. Det finns massa anledningar till att det här fuskandet eller det här placerandet av pengar i skatteparadis det har minskat jättemycket de senaste åren. Och bland annat så är det ju då att förmögenhetsskatten har tagits bort. Ja. Mm. Alltså blir man inte, som man kan säga, bestraffad för att vara rik, ja. eller vad man ska säga. Och sen så har Sverige sedan 2009 ingått massa olika informationsutbytesavtal med en massa länder. Så mm. Sverige har liksom avtal med flera av de här skatteparadisen så att de kan komma åt information som gör att det blir lättare eller det blir svårare för folk att gömma undan tillgångar. Ja, men jag har också hört att det här också är lite att det här är liksom konsekvenserna av eh, 9-11. Hur då? Nej, att Amerikanska staten bestämde sig för att nu skulle de liksom verkligen vara jättehårda mot eh, alla olika sådana här, såna här eh, som, som Luxemburg eller Isle of Man eller Cayman Islands eller, eller Schweiz framför allt då. Att de inte längre kunde hålla på och, och, och säga att de, att de hade liksom banksekretess. För de ville, ville liksom veta om, om terrorister gömde massa pengar i, de, i dessa länder. Och då, ja. då var de, liksom, de var ju så aggressiva precis efteråt. Trots till och med Schweiz har börjat eh, liksom lämna ut uppgifter- och det är lite så jag förstår det också, att det är liksom en bakomliggande orsak. Att man, man vill ha sådana här avtal, man vill ha en öppenhet för att minska liksom den kriminalitet som gömda pengar kan ja. ligga till grund för. Har du fortfarande suget efter att gömma undan pengar? Nej, men jag kommer aldrig få så mycket pengar. Låt oss säga att jag kommer upp i de här 400 tusen, där de inte besura och de kommer bara tycka att jag fuskar lite. De kommer inte tycka att jag skattebrottar. Då är det som att det hade varit för jag hade inte tjänat på det, att ha det i... I, i straight till exempel jag var tvungen att åka dit ibland Kanske. jag kunde kunna ringa bara eller <laughs> skicka ett mejl du låter generellt sett ganska så här negativt inställd till nej men det är mest tror jag, att när, jag när jag för första gången börjar liksom leva på att skicka fakturer och jag ser att liksom 60% av det som så på fakturan försvinner väg i skatt det gör ont i min själ självklart har jag fått tillbaka jag är reumatiker jag är jättedyr för samhället men det är ändå ont jag behöver betala 60% av det där Sen är det på min faktura Säg att man, man börjar ångra sig. Ja. Man sitter där. Man har 16 miljoner i någon slags madrass. Mm, i någon, på Inom bank i, i Schweiz. Och så du, tänker, du man, tänker på Andreas. Låt oss säga. Vi kan använda honom som ett exempel. Ja. Kan vi göra. Han menar ju att han har gjort en, en självrättelse ja. för fyra månader sedan. Och då Just kan man liksom inte komma åt honom längre. Nej. därför att Hinner han göra en självrättelse innan Skatteverket börjar gräva i det här? Ja. Så går han fri. Han kryper till korset i det Ja, Man kryper till korset och gör man det frivilligt, alltså innan någon har börjat gräva i det, ja. Då slipper man fri. Jag tycker det här är så otroligt konstigt. för att Just det där man ska göra det frivilligt. Så jag tycker ofta att det är lite så att skatte, typ skatteverket eller riksdagen eller någonting, att de går ut med. Att de säger så här: Nu ska vi verkligen om, om ett antal månader så kommer vi verkligen gå in och granska. Det är som tv peiling ungefär. Mm. Eh, och och, och liksom granska eh, liksom konton i, i det här landet. Så att de liksom ger en heads-up till, till folk. Mm. Och då förstår de att okay, nu, nu måste jag göra något åt det. För de kan, kanske, kan, kanske kan komma på mig. Och så gör man en självrättelse. Jag vet inte hur pass frivilligt det är då. Om man redan har blivit vanad för det. För det funkar inte något annat brott. för att jag avslöjar dig. <laughs> Idag ska vi börja kolla jättehårt på mord i det här området. Det här har ju lett till att det faktiskt har kommit in väldigt många självrättelser de senaste åren. Ja, tror jag, jag, jag förstår det som att det har kommit in... Jag tror han pratade om 8000 självrättelser de senaste åren. Och alltså Andelen svenskar som, som tros ha pengar gömda på konton i, i skatteparadis. Det har, den andelen har liksom minskat avsevärt. Ja. Och Det är ju då på grund av att förmögen i skatten är borta- det har blivit lite större risk att man åker fast med de här informationsutbytesavtalen. Precis, men det är ju konstigt. Vi har, Sverige har ju alltså tagit bort möghetsskatten. Mm. Vi har gjort så att om man gör en självrättelse så, och jag känner så åker man inte dit. Nej. Eh, och ändå så är det massa som har gömt undan pengar. Det finns ju någon. Det slags... hur man den gör. När man gör det så kommer de fuska Det finns ju alltid någon som vill äta kakan Och mm. ha den kvar Jag till och med när de får ha kakan Och äta den Så gömmer de undan kakan Ja, djupt mm. ja, Jag har en uppgift Ja, det har du har gjort Vill du berätta lite om den Ja, vi talar lite om att man, liksom, man krattar man ner sig För alla med pengar och ändå så gömmer man undan dem Mm. Då, då sa du att du hittade hittat en summa på Skatteverkets hemsida. Ja, precis. Jag kan ju berätta lite om mm. den. Enligt Skatteverket så tror man att det försvinner 46 miljarder kronor i skatt som borde ha betalats på internationella transaktioner ja. varje år. 16 miljoner säga... miljonerna står Andreas Andersson för. <laughs> Men alltså, det här är ju... Det här sägs vara en tredjedel av det vad man kallar för totala skattefelet på 133 miljarder kronor. Okay. Jag ska säga det också att den här siffran är från 2007. Mm. Göran Haglund när upp honom sa att han trodde att den här siffran var mycket mindre idag. Man har alla skäl att tro att den här siffran är mindre idag. Ja. Men det finns inga nya siffror. Nej. Så vi kommer utgå från den här summan på 46 miljarder kronor. Och så kommer vi att räkna lite skattematte. Mm. Så Jonathan, vad räcker 46 miljarder kronor till? Det är Alla hjärtans dag snart. Ja, lördag, tror jag. På lördag är det. Och då vill man kanske ge en blombukett till den man älskar. Mm. Blombuketten Älskar dig. Där kan du få 92 miljoner 929 292 stycken. Har du kunnat få för 46 miljarder. För den kostar 495 kronor. Oj, hur många. Ja, det var jättemånga. Men inte lika många som buketten Omtanke. Där det är 137 300 13 432 stycken men det är för att den kostar 495. Finns det finns utrymme för ganska mycket dubbelspel här. Det finns det. Du hur många kungahus vi skulle ha råd med om året? Nej. Du skulle kunna ha två kungahus istället för ett för de här 46 miljarderna. Vilka hade du, vilka hade du velat se? Uh, oj, oj, oj. Det är en helt annan podd. <laughs> Tänk om, hur många försvar vi skulle kunna ha? Nej. Ja, ett. Och så skulle vi få fyra eh, miljarder över. Okay, så, så vi kan göra vad vi vill med. Kan vi göra det kostar 42 miljarder. <skratt> Vet du hur många friends arenor? Nej. har med. 15,3. 3. <skratt> ja, vi kan inte fylla en så det vore ju dumt. Eh, vad min månadshyra som är på 5700, hade jag kunnat betala i ska vi se här. Förlåt. 8 miljoner 70 000. Nej. <skratt> <skratt> 1 2 3. En, två, tre. Nej, åtta miljoner. 70 175 stycken månader hade du kunnat betala med det Och Hur många år är det Jag tror att det är en väldigt massa år. <laughs> jag inte räknat ut det. en, två, tre. Nej, det är bara 672 514 år. Men det hade räckt till väldigt många hyror för mig. Fruktansvärt många hyror. Vi hade kunnat betala den genomsnittliga CSN-skulden till ett. 353 846 stycken svenskar hade kunnat bli av med sin CSN-skuld Vet du hur många olagliga berättarpistoler köpte i Malmö för 20 000 kronor vi hade kunnat få? Nej, hur många? <tryck> <tryck> ser inte 1, 2, 3 miljoner Oj, vilket, eh, vilket spännande samhälle det ska det bli av det här Fruktivärt spännande samhälle vad är, är rimligt att ett coverband kostar för en underhållning en kväll? Jag vet inte. Familjeliv svarar 8 000 kronor. <laughs> Då skulle vi ha råd med 575 000. Nej, det kan inte stämma. <laughs> 5 miljoner. 750 000. 5 miljoner. 750 000. Coverband. Vilka fester? Vilka fester! Vill du höra något mer? Ja. Vill du hur många nuan affärer vi ska kunna ha? Nej. 0,5. Åh <laughs> oh, fy vad deppigt. Ja, inte ens 0,5. Inte ens 0,5. Oh. Och så sista. Jag som du som alla andra när man tänker vad ska ska göra med massa pengar tänker jag köpa en egen ö. Vilken hade... Vad? Vem? Vilken... Alla tänker det. Jo, ja, men, vilken, jo, men ö? vilken ö hade man kan? Jag kollar på den dyraste ön man kunde köpa i, i Sverige. Vilken är det? Stora rullingen. Vil vill man köpa den? Ja. Hade man kunnat? Ja, det hade man kunnat. Din ö som ligger utanför Strängnäs, 75 miljoner. Man hade kunnat köpa 613 stycken Oj. stora rullingen. Men inte det är så ofta. Ja, Om har... du kommer hem till dina rika kompisar och de bara Jag har köpt stora rullingen. Och du bara, screw you man. Jag har köpt 613 <laughs> stora rullingen. Jag har mer stora rullingen när det finns dagar på året. Här gör du. Det <laughs> du kunnat säga. Det har kung på den här festen. Kung. <laughs> Vad har vi lärt oss idag? Vi har lärt oss att det är dumt att flytta sin förmögenhet utomlands. Precis. Vilket är konstigt som folk gör det. Så att, Men det är inte. färre folk Men som det är det. färre som gör det. Ja. Det ja. var det här, med, det, det är det här med, med självrättelse. Att när det kommer till skattebrott så kan du ju klara det undan bara genom att erkänna att du gjort ett brott. Så finns det någon som sitter där ute och ja. har ett tyngt samvete ja. så, så kan man helt enkelt krypa till korset. Ja. Och det kostar ingenting. Se bara till att göra det fort som fan innan Skatteverket hinner göra det åter. För då mm. behöver ni inte åka dit på något. Bra! bra. Tack för idag! Vi ses nästa vecka!